«Тра, щоб він пару днів полежав, поки від нього душком не повіє!» «Оце!» – розриготався з Косогора. «То він засмердиться має, чи як?» «Чого це засмердитися?» «Я кажу, легенький душок, але на те треба знавця!» «Дехто цю пору визначає по барві пір'я на черві!» «То він має у пір'ї лежати? А як же? Пір'я, коли смажеш, скубаєш, витягує соки!» «Я це знаю, бо їв у свого дядька на Волині. То була, скажу вам, смакота. До дідька з вашими гнилими бажантами, траснув кубком по столу моравський лицар Гудбранд. Бажанти їм в голови. Якого чорта лисого, скажіть мені, пер'я сюди з Моравії. в пеклі б вашого дракона, дерли б всякость». «Та то зайця, не дракон? Був би знав, ліпше б з цими подався. Там, кажуть, дракон такий об'явився, що аж земля дрищить». «А тебе ніхто й не кликав», – буркнув Кельбас. «Дракони наші, їм, бачте, не до шмиги, ніби в Моравії ліпші. Та там уже сотню літ навіть задрипаної зміюки ніхто не бачив. Не те, що...» «Де? В нас?» – спаленів Гудбранд. І правиця його сягнула до руків'я меча. Та в нас недавно велетень такий був, що, що знаю, кивнув Кельбас, земля дрищала. Та у вас, як то на п'ять вищий, то вже й велетень, знаємо ми ваших». Гудбранд позеленів, і якби його сусіди не обхопили за руки, то певно таки видобув меча і кинувся б на Кельбаса, який спокійно жував бажантове м'ясо. «Ну-ну», – сказав Кельбос, – «не гарячкуй. Ти нашого дракона образив, я твого, ми квити. Осьо випий медівки та скуштуй печеню, бо такий худий та кістлявий, що від драконового подиху у небо, мов янгол, вознесешся». «В нас так не жеруть», – огризнувся Гудбранд. «Тим-то ви німакам і ради не дали». Подумай сам, якщо лати важать щонайменше аж три пуди, то ти маєш важити принаймні вдвічі більше, аби себе вільно в них почувати. А певно, як ви далі п'яти пудів не набираєте, то куди вам до бою? Я можу показати себе в ділі. Кельбас іронічно зміряв оком Моравина і заходився коло другого бажанта. «Перестаньте, хлопці!» Жертися, як пси, втрутився юхно. Ти от, Гудбранте, шкварчиш, як сало, а подумав би, то й збагнув, що не маєш рації. Німці жеруть, як свині, та й п'ють не менше. Ото вони, як поперли, то й патинки у вас затріщали. Зате ми їм дворішнього року того чосу дали. Гей! Таж не у відкритому полі, заманили обогна, хіба це полицарські? А як у поле вийшли, ох, і далося в знаки, що є стеве, як горобці. Ви от зачепилися, казна що, перебив їх Базилю з Миколинича. Чи тобі, Кельбасе, не все гідно? Худи він? Чи грубий? Ось лише подумаймо, що будемо чинити завтра». Дракон, як бачимо, з печери не хоче вилізати. Покурювати димом діло ризиковане. Як же його з печери видобути? А може ваш дракон трошки теє, не сповна глузду? – спитав Гудбранд. Знову ти нашого дракона ображаєш? – наїжачився Кельбас. Ну ви чисто як дурні кугути! – похитав головою Базиліо. Я вашого дракона зовсім не хочу образити, – сказав Гудбранд. Але до того веду, що цей дракон якийсь дуже дивний. Ні на кого не нападає, нікого не вбиває. А найбільше, що мене здивувало – вигляд його печери». «Так», – кивнув Кельбус, – «моравські печери куди краще». «Печера мені не сподобалася ось чому. Хто з вас коли мав діло з драконом, то може згадати». Перед печерою завше височить гора кісток та черепів. А тут травичка зеленіє, квіточки ростуть. Та ще й неабиякі квіточки. Чи звернули ви на те увагу? Там же справжні сінські городні грядки, як у людей барвінок, мальви, рута. А й справді, насторожився Кельбос, бо, що там справжні грядочки? А я бачу її не туди.